Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin Ya nu'budu wa ya nasta'in wa nusallu wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du yang saya hormati para ikhwan limader yang saya menghuniakan para akhwat Ummahat Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah ini Dalam rangka untuk menambah ilmu Dalam rangka untuk menambah ilmu dan bekal kita Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu SWT Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang Kiat-kiat bagaimana seorang wanita Muslimah itu dapat masuk surga Allah Subhanahu Wataala. Ar-ikhwan dan akhwat yang mulia dari Allah Subhanahu Wataala, surga itu modalnya adalah iman. Maka siapapun di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga, baik kaum Muslimin maupun Muslimat. Maka modal yang pertamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang tidak beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna man yusyrik billahi faqad harrama 'alaihi al-jannah." Maksudnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga pemakwah neraka dan tempat yang neraka wa madza walimin min ansar dan orang-orang zalim tidak akan ada yang dapat menjadi penolong-penolongnya di sisi Allah di hari kiamat maka kunci pertama bagi setiap muslimah masuk ke dalam surga Allah adalah iman billah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah kunci tapi kata para ulama kunci itu tidak akan dapat dibuka kecuali jika dalamnya ada ya asnan ada gerigi-gerigi untuk melihat kunci kebanyakan kunci itu ada gerigi-geriginya bahasa haramnya asnan apa bahasa indonesianya hmm? gerigi berarti ada sahih indonesianya maka seorang perempuan Meskipun dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka konsekuensi iman itu wajib Ada padanya amalan Dan gerigi-gerigi itulah amalan Berupa mengerjakan perintah-perintah Allah SWT, Menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Karena konsekuensi iman itu adalah amal ya, Maka gerigi-gerigi inilah yang wajib diperbuat oleh seseorang mukminah agar dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memasukkan wanita-wanita ke dalam surga. Iya, ketika dia mampu memenuhi hak Allah Ta'ala Ta'ala kemudian memenuhi hak suaminya. Maka gerigi-gerigi ini adalah memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi hak suaminya Ya Karena perempuan ketika dia telah menikah dengan seorang laki-laki Wajib baginya untuk senantiasa menjaga hak suaminya Dan dengan itulah seorang perempuan kelak akan meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala Ya Suatu ketika ada seorang perempuan, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Cermithir dan Imam Muhammad, R.A. Ta Imam Muhammad menceritakan bahwasannya ada seorang perempuan dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Nabi bertanya tentang perempuan ini, ada tu zaujin antik. Apakah engkau telah bersuami? Rasulullah bertanya kepada perempuan ini Apakah engkau telah bersuami? Qalat na'am Perempuan ini menjawab Ya, saya telah bersuami Qala kaifa antilahu Maka Rasulullah bertanya kepada perempuan ini Bagaimana Engkau menunaikan hak-haknya Bagaimana sikapmu terhadapnya Qalat Berkatalah perempuan ini ma'alu illa ma ajadtu annu ya aku senantiasa berupaya memenuhi hak-haknya kecuali yang tidak mampu ku lakukan. Qal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanduri aina anti Maka dialah Bagaimana kedudukan dirimu baginya? unduri ayna anti minhu. Ya, di Bagaimana kedudukanmu terhadapnya? Bagaimana engkau melaksanakan hak-haknya? Fa innamahuwa kasbunnya dia suamimu itu jannatuki. Dialah merupakan surgamu au naruki. Atau nerakamu. Allah akbar. Hey, Hadis ini jika dipahami dengan baik dan benar Menunjukkan kepada kita Bahwasannya surga itu selain Tentunya kuncinya adalah iman kepada Allah Akan dimasuki Di antara gerigi-geriginya adalah Bagi seorang yang telah menikah Dia wajib memenuhi hak-hak suaminya Andai kata dia tidak memenuhi hak-hak suaminya Walaupun dia telah punya kunci Tapi jangan kunci tersebut Dia tidak bisa membuka pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya fanduri Aina anti minuh Lihat lagilah Bagaimana pelaksanaan hak-haknya Ya Fa Inna innama huwa jannatuki Sesungguhnya suaminya itulah surga Ya Jika dia bukan menjadi pintu surga bagimu Maka Apa kebalikannya ibu-ibu Maka dia adalah Nerakamu Rahwa akbar Ini perkataan Nabi SAW Bukan kerana saya menyampaikannya lagi-lagi, Tapi ini perkataan Nabi SAW Yang harus kita terima Ya tentunya laki-laki pun demikian kadang-kadang ikut protes kok oh, kami aja suka kena mana tuh kaum laki-laki kita katakan laki-laki juga pernah tanggung jawabnya ya Rasulullah mengatakan kepada laki-laki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi setiap kalian itulah pemimpin dan setiap karena ditanyakan tentang siapa yang dipimpin kata Nabi ar-rajul ra'in fi baiti Al-Rajul Ra'iy fi Adibeti laki-laki pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya ya dan dia akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Yang jelas masuk surga adalah seluruhnya laki-laki maupun perempuan akan masuk surga ketika dia memiliki jeruzi-jeruzi atau girigi-girigi ini, yaitu berupa pelaksanaan hak Allah swt dan hak-hak makhluknya. Ya, seorang suami juga memiliki kewajiban kepada istrinya. Membimbing istrinya, menafkahi istrinya, ya, memberikan makan istrinya, memberikan sandang, pangan, papan, itu kewajiban suami. Andai kata tidak dia lakukan hal tersebut, maka dia zalim. Ya. Maka masing-masing Allah SWT wa dengan hak-hak dan kewajiban. dalam hadis yang telah Muhammad ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang Bahasanya seorang laki-laki itu bisa menjadi sebab bagi perempuan masuk surga Allah s.w.t Itu suami Selama dia mampu menjaga hak-hak suaminya ya. Berarti kita sebutkan tentang ciri-ciri wanita ahli surga Jika itu ada pada ibu-ibu berarti insyaAllah ibu akan menjadi ahli surga Andai kita tidak ada pada ibu-ibu, nanti bukan ibu-ibu jadi pendamping, suami-suami di surga Subhanallah Kalau menjauh, mau menjadi pendamping-pendamping suami di surga InsyaAllah Ta'ala nanti kita akan sebutkan siapa wanita-wanita di surga Bagaimana karakter-karakter mereka, bagaimana sifat-sifat mereka ya Yang kelak akan dipasangkan dengan suami mereka di dunia ini ketika mereka masuk surga, bahkan dengan anak-anak mereka semua Ya karena Allah mengatakan Walladina amanu Wattabaathum durriyatuhum Bi imanin Semuanya orang-orang beriman Yang diikuti oleh Seluruh keturunan Dengan keimanan Alhaqna bihim durriyatahum Kami akan ikutkan mereka Dengan seluruh keturunan mereka Ma Ya Ma Min amalim Al-shayi Kami tidak kurangi Sedikit jualan Amalan-amalan mereka Allah Barang Kemudian, ya, Rasulullah S.A.S bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, rahimahullah tabaruhu Taala, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini kasanun gharib. Abu Kata Nabi ayi man muaatin wanita mana punjua matat ketika dia meninggal, wazujha anharatin, sementara suaminya rido atasnya maka dia akan masuk surga dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pintu surga itu akan terbuka bagi seorang wanita yang suaminya rida kepadanya ketika dia meninggal mafhum mukhalafatnya mafhum terbaliknya seorang wanita yang dia meninggal dalam kemurkaan suaminya apa? Dia tidak akan masuk surga, Subhanallah Ya, ketika dia meninggal suaminya murka kepadanya, meninggal dalam keadaan melarikan diri daripada suaminya, meninggal dalam keadaan berselingkuh daripada suaminya, ya, dengan laki-laki lain meninggalkan suaminya meninggal dalam kemaksiatan, kepada Allah subhanahu wa taala tidak mematuhi, mematuhi perintah perintah suaminya. Ketika seorang wanita meninggal dan sebagainya tidak rela kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ancam perempuan-perempuan seperti ini Tidak akan memasuki surga Subhanallah Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jeruji-jeruji yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan Untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala Termaktub dalam hadis yang dilihatkan oleh Yang dibanyak perawih Salibuat membuatkan enternya adalah Anas bin Malik merikannya. Ya? Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah bersabda: Ida salatil mardu khamsah. Ini grigi-grigi yang akan dengannya seorang membuka pintu surga. Setelah dia punya kunci apa tadi? Kunci? Iman. Ida salatil mar'atu khamsah. Jika seorang perempuan melaksanakan salat yang lima waktu, ini kerjaya pertama. Ini hak Allah subhanahuwataala. Wasamat syahroha dan dia berpuasa pada bulan yang telah ditentukan, iaitu Ramadhan. Ini adalah hak Allah subhanahuwataala dibenahi. Wahfiyat fardjha dan dia menjaga kemaluannya ini hak dirinya ya dan hak suaminya wa ta'at zaujaha dan dia patuh kepada suaminya dakhalatil jannah dia akan masuk ke dalam surga dalam hadis Abu Hurairah dakhalat min ayi abwa bil jannati syaat lebih dahsyat lagi Dia boleh masuk dari arah pintu surga Mana dia mau Ibu-ibu, ada berapa pintu surga? 8 atau 9? Ha? Berapa ibu-ibu? 9 -ibu? atau 11? Ada? Sembi? Ada 8 Jangan ditambah Ada 8 pintu surga Ya? Maka ketika seorang perempuan ini mengerjakan hak Allah Tuhannya dan hak suaminya, dia disuruh masuk pintu surga dari pintu mana dia mau Allah mubarak. Apa kata Nabi Sallallahu Sallam? Idah salatil mardatu khamsahah. Jika seorang perempuan menjaga salatnya dimau. Banyak perempuan-perempuan yang tidak menjaga salat, ya, meninggalkan salat, karena malas. Kadang-kadang dia Mengerjakan sholat tapi Tidak menjaga waktunya Ya Tidak dia jaga waktunya Kadang-kadang sholat asalnya ketika matahari Mau tenggelam Baru sibuk dia cari mukena Baru sibuk dia sholat Sholatnya patu ayam Ya Kadang-kadang subuh sudah mau habis waktunya Matahari mau terbit Baru sibuk dia Ya. Kadang-kadang habis -kadang Isya Dia sibuk ngurus anak, tidur. Akhirnya lewat salat Isanya terbangun ketika pagi datang. Ya. Maka jika dia tidak penuhi Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat, makna mengerjakan salat adalah mengerjakan salat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi kewajiban-kewajibannya ya menjaga waktunya di antaranya menjaga waktu waktu salat banyak perempuan gara-gara punya anak bayi dengan berbagai macam taklis iblis ya iblis mengatakan halah bajumu kotor nanti aja tunda aja dulu nanti sampai akhirnya lewat waktu salat ya ini adalah gerigi pertama yang wajib dijalankan setelah iman kepada Allah subhanahu wa taala salat khamsah menjaga salat imam waktu ya di mana di rumah atau di masjid ya yang paling utama adalah di rumah berkata nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairul lahumna rumah rumah mereka itu lebih baik bagi mereka kalau andai kata di masjid ada sesuatu hal yang dia tidak didapatkan di rumah seperti ta'lim pengajian dan seterusnya hal-hal lainnya, maka dia boleh salat di masjid, dan terkadang karena hal-hal lain lebih utama baginya di masjid Tetapi tidaklah dia benar-benar menjaga adab-adab ketika mau ke masjid Nabi SAW melarang perempuan bertabarut, bersolek berhias ketika pergi ke masjid kata Nabi SAW tidaklah mereka keluar tanpa berhias dengan farfur ini agama kita berbandingkan dengan agama yang ada sekitar Antum kalau perempuan-perempuan yang mau pergi ke rumah ibadahnya, pakaiannya seksi habis berlain Allah anda melihat? iya Allah Billahi Min Zalik sungguh agama kita agama fitrah yang wajib kita syukuri dia agama-agama di luar Islam enggak pernah tahu mandi jinabat enggak pernah tahu wudu menyembah Tuhannya dengan pakaian yang Subhanallah nggak layak ditampilkan, menunjukkan segala macam bentuk-bentuk dan lekuk-lekuk tubuhnya nggak layak ditampilkan dan campur baur dengan laki-laki kadang-kadang sebagian agama agamanya hanyalah nyanyi dan kur ya kalau masuk kurma ibadatnya bagikan masuk ke konser ya teriak-teriak tepuk-tepuk tangan sio-sio keluar masuk surga Subhanallah. Dia Islam menjaga segala hal. Sampai-sampai perempuan-perempuan enggak boleh kalau dia ke masjid, ya berhias, tabar, fuluz, bersoleh, enggak boleh, ya. Kena itu tradisi orang-orang kufar. -orang nah, keseluruhan kaum Muslimat yang tidak memahami agama, Dengan benar. Kadang-kadang dia pakaiannya, ya, jika ke masjid, pakai orok nampak petisnya, nampak lengannya pakaiannya ketat dia bawa jinjingan isinya apa? mukena sampai di masjid dibentangkan yakimahnya dipakai yakimahnya tadi dia pakai mukena dia sholat selepas sholat lipat kembali keluar lagi dengan rok mininya subhanallah seolah-olah kewajiban menutup orang hanya ada ketika sholat pernah ada salah seorang syekh kita ya saya berlepas datang ke Indonesia dibawa oleh Ustaz kita ke mal, di mall, di salat cari tempat musola kecil, diheran melihat perempuan-perempuan sebagian mungkin pekerja-pekerja di Sulayan dengan rok mininya masuk ke masjid kemudian bentangkan mukennanya salat setelah itu kembali dia, ya ini lipat mukennanya pergi dengan rok mininya ini karena kurangnya ilmu subhanallah. Ada kebaikan dia menjaga sholat Tapi syarat masuk Islam Tidak hanya Sekedar mengerjakan Kerintah, tapi juga harus Menjauhi larangan-larangan Allah, jangan katakan yang penting Saya sholat imam waktu Dia, dia kata kau jaga syarat imam waktu ini Dengan benar, saya akan menjauhi Larangan Allah SWT dengan benar Anda kata kau belum menjauhi Larangan Allah dengan benar Menunjukkan sholatmu itu belum benar Innaslolata tanha anilfahshai dan munkar. Sesungguhnya sholat itu menjaga orang berbuat keji dan munkar. Ya, anda kata seorang perempuan tidak memakai pakaian syar'i, dia terancam dengan neraka. Bukankah Nabi mengatakan sinfa namin ahlinar ada dua jenis manusia. Mereka itu adalah merupakan calon-calon penguni neraka. Ya. Sinfani min ahli nari Lam'aruhumma Kedua-duanya belum sempat kulihat sekarang Baru ada setelah wafatnya Nabi SAW Ya Rasulullah mengatakan Ya ini, Pertama adalah laki-laki Lam'aruhumma ya, lam Laki-laki yang kemana-mana Menenteng pecut-pecut yang dia Memecut dengannya manusia Kata para ulama Munculnya kezaliman-kezaliman Ya para penguasa-penguasa yang -penguasa ia yani, menzalimi rakyatnya. Belum teriak kepada rasul Nabi saw. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Ia ya. ini yang diancam Nabi saw. Kata Nabi yang kedua adalah nesha unkasia tun ma'ilatun mumilatun ruusuna Keaslimatil bukti Perempuan-perempuan Yang mereka itu berpakaian Ya, kasiat Berpakaian Atau kasiatin ya. Mereka berpakaian Ariyatin Tapi hakikatnya telanjang Kenapa dikatakan hakikatnya telanjang Karena fungsi pakaian adalah Menutup aurat Pakainya tidak menutup auratnya Karena transparan Ya, subhanallah banyak saya lihat Pakaian-pakaian ya, yang dijual Saya lihat di, di negeri Antum ini banyak pinggir-pinggir jalan pakaian-pakaian dijual ya Tapi pakaian-pakaian transparan Yang mungkin digunakan untuk agama lain Untuk ibadah-ibadah menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak mungkin Ya, semangat Allah Maka Perempuan-perempuan seperti ini terancam dengan neraka Kasiatin, ariyatin berpakaian tapi dia telanjang mungkin karena transparan tipisnya pakaian tersebut atau boleh jadi pakaiannya itu mungkin tidak transparan tapi begitu ketatnya membentuk seluruh tubuh-tubuhnya termasuk ke dalam bentuk ya pakaian-pakaian perempuan-perempuan ahli neraka ya, karena membentuk tubuhnya Bukan hanya sekedar menutup, tapi harus longgar besar tidak menen, mem, mem, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi kata Nabi kasiat mak yani nisa eh, kasiatin ariat perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, ruh shuhun naka bukti pesoleh kurang balik masuk salon macam-macam jenis rambut yang mereka buat. Ada sanggul-sanggul yang mereka buat bagi kerupuk punuk unta. Kata Nabi, lah ayatul jannah, perempuan-perempuan seperti ini tidak masuk surga. Ya, walaikun darikhah dia juga tidak akan mencium bau surga. Wainn darikhah la yujadumin masih rati kada wakada. Walaupun bau surga telah tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Maka perempuan-perempuan tidak cukup mengatakan Yang penting saya selalu waktu enggak Ketika dia tidak mengenakan hijab Yang syari, Jilbab yang syari terancam dengan neraka Ada segiakan perempuan Semoga Allah beri petunjuk mereka Pakai jilbab Tapi tidak memenuhi standar Helm aja ada standarnya Ya enggak, helm Kalau anda kata pakai helm sembarangan Kena razia Pak, ini helm saya pak Ini helm enggak standar ini enggak SNI ini Tilang Dan juga hari kiamat Jangan katakan Tuhan Aku telah pakai jilbab Kenapa masuk ke mu? Allah mengatakan ini jilbabmu tidak standar Masuk neraka Masuk ke dalam bentuk terbaru jilbabmu ini ya, Jilbab yang kecil Kadang-kadang yang aneh-aneh Kadang-kadang koyak sana Koyak sini Sengaja dikoyakkan Dibelah Ya kadang-kadang sebabnya -kadang leher sampai keceki dia dibuatnya macam-macam kadang-kadang dibuatnya warna-warni yang aneh-aneh ya gaya macam sebab karena gaya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia patuhi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dia mau memakai pakaian-pakaian seperti gini kata mereka pak ini sebab fashion kadang-kadang ada tutorialnya ya tutorial cara memakai jilbab ini ya pertama seperti ini lengkap dan tutorialnya ya ini cara syaitan untuk menghilangkan kebaikan-kebaikan kita ketika perempuan memakai jilbab dia bisikkan ini jilbab bagus ya sebagian perempuan pakai jilbab pendek kemudian pakai baju kaos ketat apa bedanya sehingga lekuk-lekuk tubuhnya semua menjadi fitnah ini sama ya tidak standar kena razia subhanallah ya jadi bukan hanya sekedar dia berjilbab tapi ndak jilbabnya yang syar'i bukan hanya sekedar berhijab tapi ndaklah hijabnya yang syar'i ya ikhwatid dan akhwatul kiram rahimakumullah jadi inilah yang tadi saya katakan tidak cukup hanya mengerjakan perintah juga harus menjauhi larangan. Di antaranya -antara, larangan bertabar rujuk, berhias. Ketika sholat aja nggak boleh, ya bagaimana tulis sholat juga nggak boleh. Kadang-kadang perempuan-perempuan sekarang berhias itu bukan untuk suaminya, untuk pamer kecantikan kepada orang luar kepada laki-laki lain yang ngiler dari kecantikannya. Ketika sampai di rumah dia tidak berhias. Nanti kita bahas itu ya, tentang perkara ini. Tiap minggu tiap kali ada pesta dia harus ke salon. Ya, bajunya harus ganti baju yang baru. Betapa indahnya dan anggunnya ketika dia keluar. Ya. Seolah-olah mesra dengan suaminya sampai rumah. Ya, dia tidak berhias kepada suaminya. Ini perempuan yang tidak mengetahui etika dalam menjaga hak hak suami. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita salatil mardatu kamsaha wassamat syamah. Jika ramadhan, jika dia menjaga puasa ramadhan, kalau anda kata tertinggal karena haid, karena nifas dia ganti. Ya, anda kata tertinggal karena hamil atau dia tertinggal karena menyusui juga wajib kelak dia ganti ketika tidak menyusui. Ketika tidak hamil lagi, ya menjaga puasa Ramadhan. Dan ini hak Allah Subhanahu Wa Taala wahfi zat fardha, menjaga kemaluannya untuk tidak, ya terlihat oleh laki-laki yang mahram, yang bukan mahram baginya, yang haram baginya. Wahfi zat fardha, menjaga kemaluannya, ya kecuali bagi suami yang Allah halalkan untuknya. Ya Menjaga auratnya Kecuali kepada suami Allah halalkan untuknya Barang siapa Yang tidak menjaga kemaluannya Ya tadbillah Subhanallah dia berselingkuh Bahkan bukan hanya suaminya Yang mencapurnya Tapi laki-laki lain yang lebih parah lagi adalah Ketika dia hamil Anak ini dimasukkan ke dalam Nama suaminya Seolah-olah ini anak adalah hasil daripada Hubungannya dengan suaminya ini terlaknat ternyata laki-laki ini ternyata rahim ini bukanlah milik suaminya. Ini bertumpuk-tumpuk dosanya. Dosa zina, dosa dusta, memasukkan ke dalam yakni keturunan suaminya bukan daripada suaminya. Bercampur baur nasab, seharusnya tidaklah mahram baginya. Dia anggap seolah-olah mahram. Seharusnya dia bukan bagian daripada anak yang tidak ada harta warisan, tidak ada harta warisan. Kacau balau semua urusannya Sohamallah, ini besar dosanya. Wafizan farjaha, kemudian kata Rasulullah SAW. Wa taat zujaha, dalam lain. Wa taat ba'lahha, patuh kepada suaminya. Ini ciri-ciri perempuan ahli surga yang patuh kepada suaminya. Sekalipun mungkin dia itu berharta, wajib patuh kepada suaminya. Wajib meredahkan diri terhadap suaminya tidak merasa lebih tinggi sombong kepada suaminya. Dalam Islam, perempuan itu Allah Subhanahu wa taala dudukkan sebagai pembantu-pembantu suami dalam mewujudkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semuanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala selama beriman dan bertakwa sama tingkatannya di mata Allah. Ya. Tapi dalam perkara hak dan kewajiban maka perempuan itu ada di bawah suaminya, mengikut kepada suaminya. Allah Taala menyebutkan sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke 34 Ar-Rijalu Kauwamunah Adan Nisa'i Laki-laki itu adalah merupakan pengayom-pengayom bagi para wanita pemimpin-pemimpin bagi para wanita. Ya, bima 'ala ba'd. Dengan karunia Allah lebihkan sebagian atas sebagian lainnya. Allah yang mengangkat laki-laki itu lebih setingkat atas wanita dalam hal kepemimpinan. Dalam amal saleh, siapa yang paling banyak amalnya, dia yang paling tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di Allah adalah yang paling bertakwa. Seandainya sang istri lebih bertakwa daripada suaminya, maka dia lebih tinggi ya di Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Tapi dari sisi kepemimpinan tetap perempuan itu selama dia bersuami di bawah kepemimpinan suaminya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan demikian tempatnya Allah lebihkan laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal dan kita tidak boleh cemburu dengan pemberian Allah tidak boleh mengatakan Allah enggak adil kenapa laki-laki boleh berpoligami perempuan enggak boleh berpoliandri nah kenapa laki-laki dapat dua perempuan dapat satu kenapa laki-laki dan seterusnya enggak boleh Kenapa? Karena Allah yang mengatur Ketika kita merasa Allah subhanahu wa ta'ala Menzalimi ha'ak perempuan Ketika itu kita telah menentang Allah dan hukum-hukumnya Dan sekarang ibu-ibu sekalian Dihembuskan konsep gender Apalagi sekarang ada hari apa? Hari Kartini ya Hari Kartini Semua orang Ya, Mengambil sebagai momen harikat ini Tentang kebangkitan kaum wanita Seolah-olah wanita tidak pernah Diberikan Allah SWT kemuliaan Islam yang mengangkat wanita Subhanallah Sebelum Islam ada Perempuan-perempuan itu Ditanam hidup-hidup masih bayi Ketika telah dewasa Tidak diberikan hak waris Ya, Bahkan ketika suaminya meninggal Anaknya lebih berhak menguasai Perempuan tersebut Mahua Akbar jika sang suami ini punya istri ya dan dia kata dia meninggal istrinya dikuasai oleh anaknya mereka di Zaremi mereka tidak diberikan hak apapun dalam warisan ketika Islam datang Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya dan sekarang orang-orang berusaha dengan isu emansipasi wanita dengan isu gender seolah-olah wanita tidak boleh dibawa laki-laki Harus sederajat Dan ini merusak Nah subhanallah ini merusak Ketika perempuan-perempuan disamakan dengan laki-laki dalam segala bidang Akhirnya kita melihat banyak perempuan-perempuan yang dizalimi Sebagai perempuan yang harus bekerja Mati-matian untuk memberi nafkah yang diberi nafkahnya kadang-kadang laki-laki Kadang-kadang suaminya diberi nafkah Ya Banyak perempuan-perempuan yang pergi Mencari nafkah sampai ke luar negeri Dengan segala macam resiko, Dia meninggalkan anak-anaknya Meninggalkan suami-suaminya Untuk cari nafkah Ada enggak? Banyak Ini suami bahlul Zalim Dibiarkan istrinya Kadang isinya enggak pulang empat tahun, jadilah dia taib Subhanallah. Berapa banyak rusaknya rumah tangga gara-gara tidak meniuk hak sang suami ataupun sang istri, ya. Akhirnya masing-masing Subhanallah. Laki-laki ini berselingkuh karena enggak ada istrinya. Sementara syahwat harus dilempiaskan. Enggak tahan imannya, bobol imannya. Apalagi subhanallah ya Ada kisah pernah saya tulis dalam Facebook saya Dikisahkan oleh salah seorang teman Langsung dari temannya yang Ya dia diceritakan oleh orang tersebut Apa katanya? Ada seorang laki-laki Dia datang ke Mekah Tujuannya adalah untuk mencari istrinya Istrinya hilang Subhanallah Ada saya tulis dalam Facebook saya itu udah gua pulang-pulang ke bertahun-tahun. Sehingga dia cari sininya ke muka. Di kelilinginnya kota muka mana-mana berhari-hari. Akhirnya dia jumpa dengan seseorang di masjid. Ya? Dia mengatakan, "Saya ke rumah, kemari datang untuk mencari istri saya." Sudah bertahun-tahun saya tidak berjumpa dengannya. Akhirnya ditawari untuk ke rumah laki-laki ini. Kerumahlah, dia jamunya makan, datang ke rumah, keluar perempuan yang menghidangkan makanan ternyata itu istrinya dia. Ternyata perempuan itu mengaku janda, padahal punya suami di Indonesia. Kaget sang suami, ternyata yang menghidangkan adalah istrinya sendiri yang itu sekarang statusnya, istri bagi temannya yang telah berbuat baik kepada hanya membawanya ya temu bayangkan apa jadinya kiamat dunia istri yang dicari-carinya ternyata sudah kawin lagi dan ini banyak hati-hati ya teman di Mekah Kati hati di Mekah, kawin dengan janda cek kadang-kadang lama dia enggak ini akhirnya Bahaya. ini laki-laki salah, semua salah Allah Ekrim, ya, ya maka kita harus dudukkan masing-masing pada porsinya. Arrijabu kawamuna al-nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi wanita, bima fadlillahubagtuhum ala bagdin dengan keutamaannya Allah lebihkan sebagian atau sebagian lainnya. Wabimaaanfakumin amwalihum karena mereka yang punya kewajipan menafkahi isteri-isteri mereka dari harta-harta mereka. Kenapa dalam Islam perempuan dapat satu laki-laki dapat -laki dua? Dalam Islam, satu untuk perempuan murni untuknya sendiri. Dua bagi laki-laki bukan murni untuk sendiri. Dia untuk untuk istri, ya anak istrinya. Kan dia bertanggung jawab. Dia harus siapkan rumah, dia harus siapkan rumah. dia harus siapkan pakaian. Sedangkan sudah kewajiban satu untuk siapa? Untuk dirinya pribadi. Adapun perempuan untuk pribadinya. Kalau laki-laki tidak, banyak tahu jawab laki-laki Jangan katakan Allah tidak adil Jangan katakan Allah zalim, manusia yang zalim Subhanallah Banyak kita lihat ya. Dahulu kala perempuan-perempuan Tidak -perempuan pernah keluar rumah Mereka jaga gawang di rumah Menjaga anak-anak mereka di rumah Awal masa perempuan itu keluar adalah ketika pecah revolusi Perancis Ketika stres orang-orang Eropa dengan agama mereka Ya Agama yang membuat mereka pening kepala satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Seterusnya mereka nafikirkannya satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan sama dengan satu Tuhan. Pening mereka, ya akhirnya mereka sibuk tenggelam dalam dunia ilmu pengetahuan. Mereka buat pabrik-pabrik besar dan seterusnya, ya ketika itu pengaruh ulama-ulama ahli kita, ya begitu kuatnya kokohnya, akhirnya semuanya mereka terdibayol oleh manusia. Keluarlah perempuan perempuan karena membutuhkan banyak dalam kerja untuk mengurus pabrik-pabrik. Itu asal muasal perempuan-perempuan Eropa keluar kemudian diikuti akhirnya oleh seluruh dunia. Oleh perempuan-perempuan Islam pun demikian. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, campur baung dengan laki-laki perempuan, muncullah berbagai macam bentuk penyimpangan. -penyimpangan. Ya, perselingkuhan dan seterusnya. Allahu akbar Akhirnya perempuan banyak yang bekerja Di kota-kota industri seperti di Batam Antum tidak usah heran Yang perempuan pulang jam 4 pagi Tidak usah heran Pulang jam 5 pagi dengan pakaian resminya, resminya pakaian kerja, Tidak usah heran Subhanallah Ada yang kadang-kadang ganti-gantian sih. Suaminya masuk siang sampai sore Kemudian dia masuk malam sampai tengah malam Kadang-kadang tengah malam sampai pagi Subhanallah Ya, kesian anak-anak Banyak anak-anak yang terlantar gara-gara Ibu mereka pergi bekerja Orang tua mereka laki-laki pergi bekerja Semuanya pergi bekerja Anak-anak gak ada yang merawatnya Jadilah mereka anak-anak yang kurang kasih sayang Akhirnya menjadilah mereka anak-anak yang membagikan anak-anak liar Ya, itu tanggung orang tua, orang tua mereka Subhanallah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya فالصالحات قانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله Allah memuji perempuan-perempuan istri-istri yang baik-baik. Apa kata Allah ciri-ciri mereka adalah fasalihatu perempuan-perempuan yang salihat. Kapan perempuan dikatakan salihat? Jika mengerjakan hak-hak Allah sebagai Tuhannya. Salihat. Enggak pernah tinggal puasanya kalau ketinggal dia ganti Karena ada uzur ditinggalkan. Salat pun demikian Perintah-perintah Tuhan dia kerjakan Diperintahkan berhijab, berjilbab dia, dia pakai hijab, dia pakai jilbab Salihatun Dia jaga hak Allah SWT Dia jaga hak ha suaminya Dia jaga hak-hak muslimat lainnya Kadang-kadang seorang perempuan Hak Allah dia jaga Hak suami dia tunaikan. Tapi tidak ditunaikan hak perempuan-perempuan Muslimat lainnya, tetangga-tetangganya. Kenapa? Sering menghibahi mereka. Ini menyeramkan. Maksud Surga harusnya dengan mengerjakan perintah-perintah menjawab larangan. Gak cukup hanya perintah-perintah. Sama ancam, misalnya kalau andai kata ditilang di jalan, di stop oleh polisi, lengkap semuanya. Helm ada, Pak. Kenapa saya ditilang? Helm saya ada, SIM saya ada, STNK ada. Pentirnya semua ada kaca ada. Kenapa saya ditilang? Jawaban Bapak Balis Karena engkau melanggar lampu merah Kenapa ditilam Anda yang kata seorang perempuan Berhadapan Allah Ya Allah saya telah salam Saya telah puasa Saya telah menaikan hak suami saya Tidak kau tunaikan hak tetanggamu Ada seorang yang disebutkan kebaikannya Dipuji-puji kebaikannya Ahli sholat, ahli puasa Tapi disannya tidak pernah jenuh Untuk menjelek-jelekkan tetangga-tetangganya, mengiba tetangganya, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Perempuan seperti ini adalah perempuan ahli neraka. Jadi hak-hak semua harus benar, ya. Dan paling banyak kita terjebak dalam dosa ghibah apalagi perempuan lebih banyak jumlah mereka yang masuk ke dalam dosa ghibah ya. Soatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Sufiya. Safiyah bin Huyai dipuji Nabi dengan isim-isim azallah. Safiyah ini adalah anak seorang pemimpin laki-laki Yahudi. Ya. Dan dia dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cemburulah istri Nabi kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala wa ta'ala anha. Cemburu dia ketika dipuji Safiyah. Safiyah ini keturunan Nabi. Pamannya Nabi Yunus bin Wattat pamannya. Ya, Maka cembur membakar dada Ibunda kita Aisyah Maka dia berkata ya Rasulullah Benar, Sofiyah itu cantik Sofiyah itu gini tapi Hasbuki Hasbuka minas Sofiyah Di anna haqadah Cukuplah bagi Rasulullah Walaupun dia apa yang kau katakan itu benar Tapi dia seperti ini Dicarakan dengan tangannya Maksudnya apa? Dia pendek orangnya Subhanallah Hasbuki hasbukan min safiyati annaha kaza Nabi ketika itu marah Nabi nachet dia wahai Aisyah tahukah engkau andai kata-kalimatmu ini diambil diletakkan dalam lautan akan berubah si lautan Subhanallah inilah nusabibah Jadi kita katakan kunci surga itu punya gerigi-gerigi harus kita laksanakan jika itu perintah kita jauh jika itu larangan Subhanallah mana perempuan fasyalihat perempuan yang menjaga Allah swt. Qanitaun yang patuh, patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya. Ya, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang seperti Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baca di Allah tabaraka taala, Nuhu ma yang diri Imam Abu Dawud Bayhaki. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ala al ukhbirukum? Ala ukhbirukum bi khair ma yanzilu al wahai para hi laki laki maaf akan kafan kubtahukan? Simpanan yang paling mahal dimiliki seorang laki-laki." Subhanallah. "Khazana perbendaraan yang paling berharga dimiliki seorang laki-laki, maka ma kafan kubtahukan apa itu?" Ya maka perkataan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salihah sebaik-baik perbendaraan Khazanah yang dimiliki seorang laki-laki adalah ketika dia Allah takdirkan berhasil mempersunting seorang wanita yang salihah la habar itu yang paling mahal melebihi apapun dunia yang dia miliki Mungkin dia punya banyak perusahaan, mungkin dia punya banyak ya, karyawan, tapi apa guna jika isinya tidak saleh, ya? Maka dia adalah orang yang miskin, istrinya berselingkuh, istrinya lebih tinggi daripada dirinya, ya? Istrinya pisannya tajam dengan pisau. Ini laki-laki paling miskin di dunia. Laki-laki yang paling kaya dunia adalah laki-laki yang memiliki khazanah yang paling berharga. Apa dia tadi? Istri. Istri salihah. Istri salihah. Bagaimana ciri-ciri istri salihah tersebut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Allati idza nadhara ilaiha Dia Dialah perempuan-perempuan yang suaminya ketika melihat kepadanya dia menyenangkan suaminya. Menyenangkan hati suaminya Ya Maka istri soleha adalah istri yang senantiasa Menyenangkan hati suaminya Pandangan mata suaminya Ya Dia adalah istri yang pandai Mencari hati suaminya Yang pandai Menggunakan yakni Waktu-waktu yang tepat ya Ketika dia berbicara dengan suaminya Ini istri soleha Kadang-kadang istri suami baru pulang kerja letih langsung saya istri datang dengan segunung masalah-masalah, masalah anak-anak, masalah urusan anak -anak, rumah tangga dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Jadi perempuan salehah adalah perempuan yang senantiasa menyenangkan hati suaminya. Berarti ini menyenangkan suaminya dengan penampilan zahirnya. Apa penampilan zahir? Mungkin pakaiannya. Ya. Mungkin kebersihan dirinya Ini ciri perempuan yang salehah, Ya, suami tertarik kepadanya Perempuan-perempuan sekarang kalau keluar rumah Masya Allah, 5 meter tercium harumnya Ya kan? Laki-laki pening kepala nah, Kalau baik laki-laki jangan sering-sering keluar rumah Biar aja perempuan keluar rumah <laughs> Subhanallah Ya di mana-mana perempuan perempuan apalagi sekarang perempuan perempuan karir wanita wanita karir pakaiannya keluar sangat masya Allah ya dengan parfum dan segala macam sang suami pergi kerja keluar dia dapati semua perempuan cantik di matanya harum pulang ke rumah yang dia cium bau bawang. <tuh -tuh> Subhanallah orang ke rumah ya suaminya ingin istirahat masuk kamar kamarnya bagaikan kapal pecah kapal terbalik-balik subhanallah ya maka ini haruslah dijaga menjaga penampilan zahir dan ini bukan kita perintahkan hanya kepada perempuan Demikian juga laki-laki Kadang-kadang laki-laki bau-baunya Subhanallah Ya Sebagaimana kita ingin Istri kita itu cantik Elok, indah, harum Mereka pun seperti itu pula Terhadap kita Jangan diabaikan Ya, sama-sama Sebagaimana kita ingin dia berhias Untuk kita, dia pun ingin kita Berhias untuknya Jaga penampilan laki-laki Ya, Apalagi untuk pakaian tinggal istri dengan trika, Ya kan? Ini yang servis atau tinggal pakai Subhanallah Ini yang dimaksudkan dengan Salatuh membuat matanya senang Nanti kalau sempat saya bacakan Ada 10 pesan seorang wanita kepada putrinya Ini rahasia sebenarnya Tapi karena memang apa namanya kita ingin berbagi kebaikan terpaksa kita bocorkan rahasia tersebut senang allah ya la al ibu-ibu ini mulia karena allah swt yang kedua syarat tu membuat dia senang karena penampilan batinnya dari zahirnya zahirnya menyenangkan tengok artis-artis tu ada yang jelek-jelek gak -jelek? ada jelek-jelek kalau jelek gak masuk tv dia masuk radio dia Cantik cantik, tapi rumah tangganya ya Allah ya karim kayak neraka, menyenangkan dari sisi pandangan, tapi ketika bicara bagaikan pisau tajamnya, Subhanallah siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau suami-suami ibu enggak betah di rumah, Tanyakan kembali. Apa aku yang salah? Akhlakkukah? Budi pekerti kuakah? Penampilanku? Kalau Allah kata ibu-ibu Subhanallah Sempurna zahir dan batin Penampilannya Masya Allah, akhla, masya Allah Suami tidak tahan lama-lama di jalan Pasti dia pulang cepat Itu aja tandanya Sudah pulang pun jam 7 Sampai rumah jam 10 Seharusnya jam 7, kenapa jam 10 malam sampai ini Kongkuh-kongkuh -kong -kong dengan teman-temannya Berarti apa? Capek dia tadi ibu kalau bisa sampai langsung tidur besok supaya gak jumpa besok pergi kerja lagi, rahana Allah, ya. Maka kadang-kadang perempuan begitu takut suaminya kawin lagi, tapi dia tidak pernah lihat dirinya pernahkah dia introspeksi dirinya bagaimana memperlakukan suaminya, ya bagaimana melayani suaminya penampil zahirnya, ya kemudian penampilan batinnya, akhlaknya yang mulia. Saya begitu takjub dengan salah seorang perempuan Pada si salaf Suaminya bukanlah bangkir Bukan pula bangke Suaminya bukan pula konglomerat Suaminya hanyalah seseorang Yang bekerja Kerjaan kasar Mencari kayu bakar Yang dijual di pasar Subhanallah Andai kata suaminya pulang Allahuakbar Dia benar-benar servis suaminya disiapkan minuman, dibukakan sepatu disiapkan makanan subhanallah suaminya walaupun tukang kayu bakar kalau pulang bagikan raja kadang-kadang dia raja di perusahaannya bos, manajer sampai di rumah buka tudung nasi tidak ada makanan mas saya lagi rapat beli sendiri ya nasinya bagaimana ini Subhanallah dia manajer. Di perusahaan tapi sampai ke rumah habis. Subhanallah. Ya, ini seorang laki-laki yang jadi raja di rumahnya. Sampai ke rumahnya dihidangkan minuman yang yang diingin, yang sejuk, dibukakan pakaian, ya. disiapkan pakaian untuk mandi segala macam. Disiapkan makanan. Semua ada servis. Terakhir apa yang terakhir? Dia berikan kepada suaminya cemeti, Mas, ini cemeti, pukul aku anda kata kurang, ha ha, mu yang, yang tidak yang ini tidak berikan, ini pukul aku. Cemeti diberikannya kepada suaminya, istri seperti ini tidak akan pernah dapat cemeti dari suaminya. Subhanallah, ini terbalik, pulang malam suaminya cemeti dia siapa, Mas, Mas. Banyak suami-suami dia singa-singa di luar. Sampai di rumah menjadi tikus dia, sibay, enggak tegak kewamannya. Allah maha, inilah mana ma hafizatun, ya, inilah makna kandidat patuh kepada suaminya, ya, yeah. pasalihatu kandidatun yang dia tunduk kepada suaminya. Inilah kata Nabi Sallallamulaih wa Sallam. Sebaik-baik ini miliki laki lelaki adalah perempuan salih, yang perempuan salih yang jika dilihat dia menyenangkan, menyenangkan itu pertama penampilan, penampilan zahirnya oke okay. Kemudian penampilan baktinya Akhlaknya, budi peketinya Kelembutannya Ya, juga Masya Allah suaminya senang Yang kedua Wa ghaba anha, Andai kata laki-laki ini pergi Benar-benar dia jaga suaminya ini Dia jaga marwah suaminya Dalam dirinya, dia tidak berselingkuh Dia tidak masukkan ke rumahnya Laki-laki lain tidak dia terima tamu yang dibenci oleh suaminya, dia jaga suaminya pada hak, yakni pada dirinya ya Allah maaf dia jaga harta suaminya ya, dia jaga anak-anak suaminya inilah yang Allah katakan dalam ayat ini dalam surah an Nisa pada ayat 34 hafizat lil ghaibi mereka menjaga benar suami-suami mereka ketika suami mereka pergi banyak pergi kerja Apalagi pergi safar Kadang-kadang laki-laki dalam urusan pekerjaan harus safar Kadang-kadang meninggalkan istrinya Tiga hari, seminggu Dia jaga benar-benar Ya -benar. merawat suaminya, anak-anak suaminya Harta suaminya Jadi, Dia siapkan Dia jaga dirinya Inilah man hafidhatun Dilraibi Bima hafidhallah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk dijaga. Allah Subhanahu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wajda ghab anna anrika ta ghab anna. Suaminya pergi, hafizat. dia jaga suaminya. Wa Wajda amarohah yang ketiga. Wajda amarohah jika memintahkan, memerintahkan istrinya ini. Senantiasa isinya begitu patuh kepada suaminya Subhanallah Jadi perempuan yang salihat Jika dipandang menyejukkan mata Jika diperintahkan dia tunduk patuh kepada suaminya Jika suaminya pergi dia jaga dirinya Dia jaga harta suaminya Dia jaga anak-anak suaminya Subhanallah Ya Inilah Allah katakan Ya Para ikhwan yang akhir sekalian Melayakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada wasiat Dari salah seorang wanita Salaf salih Ya diwasiatkan kepada putrinya Walaupun wasiat ini diwasiatkan kepada seorang perempuan Yang akan menikah Tapi wasiat ini Nasihat ini juga berlaku Untuk semua perempuan-perempuan yang telah menikah Ya Wasiat ini adalah wasiat dari Ummul Khansa Ya Yang ditujukan kepada putrinya Ketika putrinya itu Akan segera pindah ke rumah suaminya Setelah dia menikah Saya ulangi lagi Meskipun wasiat ini ditujukan kepada Seorang wanita yang akan Yang baru menikah akan pindah ke rumah suaminya tapi juga wasit ini berlaku untuk semua wanita Kerana inilah rahsia kaum laki-laki Ya, subhanallah Berarti mana bapak-bapak? Kita bocorkan ini enggak? Rahsia ini Kita bocorkan saja Oke okay. Sepakat kita bocorkan Berkata Allah Khansa Wahai putriku Inna kifaraktil jawul ladhi minhu kharajti. Engkau ini akan segera meninggalkan lingkungan yang engkau dibesarkan daripadanya Jadi inilah konsekuensi perempuan ketika nikah ha, Harus ikut suami Anda kata dia enggak mau ikut suaminya Mau tetap di rumah, enggak usah kawin-kawin Sampai tua Sampai jadi godis tua, enggak usah kawin-kawin Kalau anda kata enggak mau ikut suaminya Ya yeah? Kebiasaannya istri itu ikut suami ke mana suami Banyak pergarungan tangga terjadi Masalah Karena sang istri tidak mau ikut suami Suaminya mandah kerja istrinya yang tidak mau menjengahkan keluarganya Akhirnya suaminya berselingkuh Muncul masalah dan seterusnya Kata beliau Kata beliau Aku akan meninggalkan sangkarmu ini, rumahmu ini menjadi sangkar bagimu segera kau tinggal karena ilawakrin lam tarifihi. Ta segera kau akan pindah ke sangkar yang baru yang belum kau kenal. ya bayangkan seorang perempuan dari kecil sampai besar dengan orang tuanya tiba-tiba pindah ke rumah laki-laki yang tidak dia kenal sebelumnya. lah wabar Wa qarinin lam ta'lifi Engkau akan segera punya teman baru Yang belum pernah kau kenal Dengan baik sebaik-baiknya Fa asbih Fa asbah Fa asbah ti bimulkihi Ya Akhirnya engkau seolah-olah Menjadi milik maginah Iyaki rakiban wa malikan Akhirnya dia sekarang menjadi pemantau Bukan lagi ayahmu Dialah sekarang menjadi rajamu Bukan lagi perintah ayahmu Fakun Amatan Jadilah engkau bagaikan budak terhadapnya Ini kuncinya, ini. ini rahasia pertama Jadilah engkau seolah-olah budak baginya Akan Apa kata beliau? Iyakun laki abdan kala dia yang menjadi budakmu subhanallah ya perempuan yang pintar merayu suaminya ya yang dia tulus dalam mengabdi kepada suaminya apapun dimintanya selama semampu akan dipenuhi suami perempuan itu punya senjata-senjata yang kita -senjata yang tidak ya dapat di Yang dikalahkan oleh suami apa senjatanya bujuk rayunya Alhammas, tolong lemas, alhammas, alhammas Akhirnya suaminya pun lemas Iyalah deh Iyalah deh Tengok lemas, samping itu tetangga kita TV-nya sudah 5 kali TV kita Ini TV sudah usang mas, alhammas, tolong lemas Ya, Paling kuat dia kalau dalam hal membujuk, rayu Suaminya akhirnya pun kalah. Jadi lemas dia suaminya Apalagi kalau anda tidak tersempat Dia sudah menetikkan air mata Wah Suaminya sudah kehabisan akal Okeylah dia Jangan nangis lagi ayo Kita pergi ke tempat TV sana besar. <laughs> Allah Akbar Tapi anda yang kata dia caranya Tidak tepat, eh, suami bahaya Suami ini bagikan bensin cepat terbakar Bahaya kali Ya bukan solar dia ini Bensin Pantang dibakar, kalau merasa dia tersinggung Habis Subhanallah. Anda katakan perempuan bijak, Allahu Akbar. Benar-benar jadi budak suaminya baginya. Ai bunayati ihfadhi li ashra khisal yanakun Wahai puteriku ingat 10 pesanku. Ini dah merupakan pesan yang jadi wasiat Untukmu yang harus selalu kau ingat. Fa amalula adapun yang pertama Yang kedua ai puteriku As-sohbatu laku bilqana'ah Hendaklah engkau senantiasa Memiliki sifat qana'ah ketika hidup Dengannya Qana'ah maknanya adalah Merasa rida dengan apa yang diberikan Suami Ini istri yang Masya dan subhanallah Dikasih uang belanja berapa pun Tidak pernah mengeluh, berusaha dia cukup-cukupkan Subhanallah Ya ini perempuannya, masya Allah Qana'ah ada perempuan, berapapun uang belanja, mas, udah habis mas, mas, kurang mas, baru dua minggu uang belanja diberikan, mas, udah mutang kita di warung mas, ternyata masya Allah semua dibelinya, satu lemari penuh dengan tupperware, ibu-ibu <tik> ketawa, -ibu tupperware, Padahal cukup satu gelas sampai lima tujuh bentuk tupperware. Penuh lumar isi tupperware. Ini angsur, itu angsur, ini angsur. Subhanallah. Ini musibah kita ini. Ini tak perlu sanggup ada ibu-ibu ini. Wah, Pak. wal Walmu'asyaratu bihusnis sam'i wa ta'ah. Anda langkau. yang pertama yang kedua yang pertama kena yang kedua anda langkah senantiasa berusaha untuk bermuamalah dengannya dengan sebaik-baiknya patuh dan taat kepadanya ini pertama dan kedua kena kemudian patuh dan taat wamasya warabiya Adapun Ada yang ketiga dan keempat at-taqahulimauqinaini adalah terhadap kedua pandangan matanya, maksudnya apa, bukan matanya dilatih oleh perempuan lain, bukan. Jangan sampai kedua matanya melihat apa yang tidak dia sukai padamu. Ya, apa kata beliau? Watahak kudah limau tigh anfihi. Jaga kedua pandangan matanya dan kedua lubang hidungnya. Jangan sampai dia melihat daripadamu hal yang tidak dia sukai. Rambut acak-acakan, enggak disisir, Ini contoh saja. Baju pun demikian. Kemudian bawapun, masya Allah tabarakallah. Kau jaga pandangan matanya dan kau jaga penciumannya. <tik> Jangan pernah datang di semua perkara yang jelek. Ya, apa yang jelek? Penampilanmu, kamarmu. Kamar itu menunjukkan bagaimana seorang istri. Kalau kamar itu dia kayak kapal pecah. Ah, Tunggulah pecah rumah tangga tu nanti. Subhanallah. Ya. Jangan dia pernah melihat padamu ada perkara-perkara yang tidak dia sukai dari penampilanmu. Ya, kemudian wala yashum ma minkilla atyabari. Jangan tercium daripadamu kecuali Bau yang dia senangi Kecuali harum yang dia senangi Ya subhanallah Ini ketiga dan keempat Jaga pandangan matanya, jaga hidungnya Jangan sampai dia meneku Dalam kondisi yang... Karena itulah dalam suami muslim Rasulullah s.a.w. melarang laki-laki -laki Untuk mengutuk rumah ketika malam hari Ketika itu Tidak boleh pulang malam hari kenapa? karena ketika itu belum ada sarana sebagaimana sekarang handphone dan seterusnya khawatir ketika suami pulang ke rumahnya dan dia tidak beritahukan kepada istri-istrinya sebelumnya dia melihat hal yang tidak menyenangkan karena itulah Nabi kalau mau pulang ke kota Madinah, Nabi berhenti di perbatasan kota Madinah, dia utus satu orang dia beritahukan kepada seluruh Madinah Nabi besok akan datang Nabi tidak langsung Kesemua melarang untuk membungkut pintu di malam hari. Ketika itu, karena tidak ada handphone, tidak ada semasa sekali. Kenapa? Supaya sang sangketa siap menyambut suaminya. Kata Nabi, rita mantasyutul ashshahasa agar istri-istri yang lamar tindakan suaminya tidak berhias berhias, menyisir rambutnya, mengkefarku, menyiapkan dirinya. Suaminya pulang jauh dari safar. Ya, itulah rahasianya supaya apa? supaya suami itu ketika pulang tidak melihat apa-apa yang tidak dia senangi. Apalagi kadang-kadang ketika dia pulang, dapatnya di rumah perempuan itu ada laki-laki lain yang sedang berselingkuh, kacau malam hidupnya. Maka beritahukan, ya itu itu hikmahnya. Kalaupun sekarang boleh antum pulang malam, tapi hendak lantung beritahukan ke istri, jangan datang tiba-tiba mendadak. Ya ada handphone, ada sms, ada whatsapp beritahukan. <tuh>. Jangan pula malam ini tertidur di bandara setelah mendengar hadis ini. <tuh>. Kata Ustaz pulang pagi tidur di bandara dia. Karena ada illatnya, illatnya apa supaya jangan sampai dia melihat daripada sini apa yang tidak dia senangi. Wal khamisa yang kelima dan keenam fattafaqquduli waqti ta'ami. Jaga benar waktu makannya. Wal hudu' Jaga benar waktu tidurnya. Kadang-kadang suami letih-letih pulang ya, mau istirahat, Anaknya hingar-bingar, menjerit-jerit. Mamanya merepet-repet bahaya. Jaga waktu tidurnya. Kalau anda ketahuan dari pulih-pulih, jauhkan dari tempat, dari kamarannya. Ya kunci pintu, jangan diganggu, ayah lagi istirahat. Bahaya nesnya, jangan dibangunkan. Biarkan di istirahat. Nanti kalau dia bangun, ya setelah istirahat full, insya Allah nggak jadi singa lagi dia. Subhanallah. Jadi kata beliau, ya fatahku teli waktu tuh ami ingat jam makannya. Bahaya kalau anda kata ketika lelaki lagi pulang kelaparan, tidak ada nasi di rumah, tidak ada makanan, bahaya. Kecuali anda kata istri bilang mas beras sudah habis, mas semua lauk sudah habis, aku tidak bisa masak lagi. Jadi maaf saya tidak bisa menyekat untuk mas. <laughs> ya, tapi tentunya sang istri boleh mengatakan kepada suaminya, uang belanja sudah habis mas. Hari ini kita putu ya. banglanca yang baru suple yang baru ini ya kata beliau fa inna hararatal ju'i mulhibatun sesungguhnya yakni panasnya rasa lapar itu akan membuat seseorang terbakar emosinya ya wa tanghisan naumi ya mughibatun dan tidurnya yang berkurang atau tidurnya terganggu akan dapat membuat dia marah wa ammas sabi'a wa yang ketujuh yang kedelapan Kalifatfadu bimanihi, jaga hartanya, jangan disia-siakan. Karena kadang, kadang dibelikan blender baru, blender sebentar sebentaraja rusak. Dibelikan apa lagi? Ya, macam-macam dibelikan semua perangkat tidak dijaga. Dibelikan kompor gas, semuanya berusaha lupatan, piring-piring pecah tidak dijaga. Dijaga semuanya. Kalifatfadu, ya bimanihi, jaga hartanya wal ala hasyamihi wa ayalihi benar-benar dijaga keluarga kuat yakni anak-anaknya dijaga anak itu ketika pada waktu menikah dengan seorang laki-laki yang telah punya anak jaga anak-anaknya Jangan katakan ini anak, anak bukan anak, -anak. Nggak, wajib dijaga subhanallah baik Kita singkat amma tasiyatu wal ashirah dan yang ke-9 dan ke-10 Jangan pernah membeberkan rahasianya Kadang-kadang perempuan itu senang membeberkan rahasia suaminya Dia teriakkan kepada tangganya Ini rahasia ya Jangan kau beritahu Tentang suamiku itu seperti ini Tetangga bilang Ya saya simpan rahasianya Dia bilang kepada tetangga berikutnya eh, Ini rahasia ya Jangan kau bilang orang lain Akhirnya satu kampung Tahu semua rahasia tersebut Jangan sebarkan rahasia Ya Walaupun silahu amran jangan kau pernah menentang perintahnya ini adalah sepuluh pesan ya sepuluh pesan disampaikan oleh Nukhlasa ya walaupun ini belum selesai ya masih ada pesan-pesan lainnya tapi ini sepuluh sepuluh hal yang diingatkan kepada putrinya agar juga diingat oleh ibu-ibu sekalian Berhubung waktu kita padakan sampai di sini sesi materinya Insyaallah takwalatul alaih kita lanjutkan dengan soal jawab semampu kita. Okay. Sip. Saya diminta untuk buat soal Dua soal Nanti akan diberikan hadiah Ya Baik Soal pertama Ibu-ibu Sebutkan isi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang berasal dari Orang Yahudi yang Ketika Nabi memujinya Aisyah terbakar kecemburuan kemudian Aisyah Mengatakan Yaqfiyah bintulah Nahannah Ghata. Siapa namanya? Sophia. Sophia bintu siapa? Nah ini yang bahaya nih. Sophia bintu Yaya. Jamil. Sophia bintu Yaya bintakal. Lantas. Okey. Soal kedua. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada perbendahan yang paling mahal yang dimiliki seorang suami yaitu istri soleha coba sebutkan ciri-ciri istri soleha menurut Rasulullah Wasallam itu bagaimana tidak ha. boleh baca buku tidak boleh lihat buku tidak boleh nunggu waktu kiri kanan wahyu telah terputus jika anda menginapkan jika dipandang menyenangkan. Untuk dibenarkan okay. dan menjaga dirinya dan taat kepada Allah. Oke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik yang dimiliki seorang laki-laki adalah seorang perempuan jika diraitah a'jabatka jika engkau melihat dia engkau akan jatuh kepada nya. Ya, walaupun aku memerintahkanmu jika kau tidak dia patuh maka aku akan memperbodohkanmu. Jika kamu tidak memperbodohkan dirimu, maka aku akan memperbodohkanmu. Jika kamu pada memperbodohkan dirimu, maka aku akan memperbodohkanmu. Jika kamu tidak memperbodohkan dirimu, maka aku akan memperbodohkanmu. Jika kamu tidak memperbodohkan dirimu, maka aku akan memperbodohkanmu. Jika kamu tidak memperbodohkan dirimu, maka aku akan memperbodohkanmu buat salat satu lagi. Ibu buat salat sendiri, cepat. Hayo, sebutlah Yang jelas tidak boleh tinggal berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Siapapun dia, baik pegawai suami, baik dia itu sepupu anti tidak boleh tinggal. Ini binasa. Kata Nabi yakmuddukhul 'alan nisa. Jangan pernah kalian masuk ke rumah-rumah perempuan. Tempat-tempat perempuan berkata sahabat ar-rahimah Bagaimana jika dia kerabat istri ya rasulullah? Ya, qalil hamun maut kerabat itu kematian. Berbanyak perselingkuhan dengan adik ipar, dengan abang ipar, dengan kakak ipar, perselingkuhan terjadi di rumah. Tak boleh. subhanallah Bahkan kadang-kadang orang lengah. Kadang-kadang dia sibuk, manajer, tidak sempat bawa istrinya. Dia siap untuk istrinya supir kemana-mana. Istrinya belanja, istrinya. Supir yang kata hukumnya haram. Jangan katakan ini kan pegawai saya ini kanis saya akan mungkin ada siapa bilang tak mungkin? Syaitan itu berhati yang sangat dahsyat membuat fitnah. Tidak ada fitnah kata Nabi. Ma teruk tu fitnah dan mimbar diatur Allah dijari Indonesia. Tidak ada fitnah lebih besar bagi lelaki setelah aku tinggalkan aku kelak daripada fitnah perempuan. Berkata salah seorang imam Tabi'in atau mengatakan saya kok disuruh jaga harta saya. Jamin saya akan nama tapi kalau saya disuruh jaga seorang wanita meskipun duda hitam, saya enggak jamin saya bisa amanah. Bahaya, enggak boleh. Apakah saya harus ikut suami pergi musafir? Wallahu'alam, dia sisi ke selatan. Enggak mungkin kemana suami? saya harus ikut terus. Ya anda yang katakan enggak ada kemaslahatan pergi, mungkin suami saper dalam jangka lama, misalnya seminggu, anak-anak sekolah. Apakah anak-anak harus izin sekolah kan enggak? Yang penting diri ada kemaslahatan Yang penting suami sekali-sekali bawa istri pergi musafir. Ya Kalau tidak ada kemaslahatan, bawa Kalau enggak ada kemaslahatan, tinggalkan Yang jelas di rumah tidak ada boleh laki-laki lain Yang tidak mahram Baik itu karyawan, apapun namanya Sama dengan laki-laki Jangan sampai di rumah kita Ada perempuan yang tidak mahram Yang tinggal bersama kita Kecuali ada istri kita selalu Kecuali mereka tempatnya memang Tidak sama dengan tempat kita ya Harus dijadah, tidak boleh kita melihat aurat mereka, mereka harus menjaga hijab dan seterusnya Bolehkah seorang wanita Yang ketika solat terlihat punggung telapak tangannya Boleh, tidak apa-apa Baik punggung telapak tangan Ataupun, apa namanya Kalau masyarakat ini, zahirul kaf Ini batin, boleh tampak Zahirnya boleh, kafnya boleh Tidak ada masalah, karena dia bukan aurat. Menurut جمهور ulama, apa-apa harus disembunyikan hukum yang dah. Ustaz, bagaimana apabila suami yang apabila sinyat berbuat salah suaminya menganggap istrinya tidak pernah berbuat baik? Oh, enggak boleh nih. Enggak <coughs> boleh kita menghilangkan semua kebaikan istri kita. <coughs> Demikian juga sebaliknya. Nabi kita bersabda, la yafrququ minkumul mu'minun. Enggak boleh seorang laki-laki itu membenci seorang perempuan istrinya. Andai katakanmu ia tidak pada istrinya ada kecelaka-kecelakaan tertentu, maka yakinlah dia akan mendapat dari istrinya banyak kebaikan-kebaikan. Ya, tulislah segala macam kebaikan istri Anda. Ya, di pasir Di tepi pantai. Dan abadikan semua kebaikan di atas prasasti. Niscaya hidup Anda akan aman. Tapi anda kata anda tulis kebaikan kebaikan yang diprasasti anda tulis kebaikannya Di pasir pantai enggak akan bertahan lama lama tangga anda. Memikir juga sebaliknya, ya enggak ada orang yang sempurna. Kita enggak sempurna, istri pun enggak sempurna. Ya oleh karena itu hendaklah masing-masing, ya memberi ukur kepada pasangannya. Andai kata bocornya bocor halus biasa itu, semua kita bocor halus. Tapi kalau bocornya besar mateng gelam kapal di luar, bocor harus biasa. Siapa yang sempurna nggak ada. Istrimu bukan jedari, kata Tersapi, dan engkau bukan malaikat. Dia udah beri uzur, ya. Bagaimana sebaiknya bersikap saat kita sangat ingin berjibazari, tapi lingkungan yang kerja dan lain kurang mendukur, boleh kita tetap berdiri biasa, sampai sedikit-sedikit mulai memperbaiki hijab dan ibadah dan akhlak kita serta berusaha untuk belajar keringkuan yang kurang mengelusur sukuan. Yang jelas engkau ada hijab biasa, yang ada hijab syar'i, tidak boleh berhijab biasa, yang boleh dan wajib berhijab syar'i. Anda kata anda mengatakan saya belum siap itu anda dengan Allah SWT. Semoga Allah wafatkan anda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga Allah berkenan dalam keadaan berhijab syar'i Hanya itu saja Ya Bagaimana jika suami melarang istri berkunjung ke rumah saudaranya dengan alasan Harus mengurus rumahnya keputusan suami Tentunya tidak boleh Dia melanggar perintah suaminya Dia bilang suaminya, jangan pergi dulu sekarang ke rumah saudaranya Ini sekarang kau urus rumah tangga ini, segala macam Wajib dipatuhi suaminya Kenapa tidak yeah. Berapa nok terbaik untuk menasihati suami Jika suami bersalah Bagaimana cara menasihati jika suami tidak merasa bersalah Tidak merasa bersalah Wah ini, ini. Berbeda-beda antara satu suami dengan suami lain Ada yang mungkin ketika mau tidur Dia bilang mas Dan jangan langsung tembak di tempat Bagi <ganti> bahasa-bahasa kiasan. Bagaimana jika seperti ini Jangan bilang mas bersalah bagi bahasa-bahasa kiasan bagaimana ada orang seperti ini mas bagaimana menurum mas itulah, bagi pandai-pandai memakai bahasa-bahasa kiasan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung ya. bagaimana cara menyatarkan saudara teman supaya berhijab ini Kesitau, selalu mencibir. yang penting sudah disampaikan anda bersabar kerana hidayah milik Allah Pembahasan kita adalah men-hidayah Tauriq Kewajiban anda hanya dalam menyampaikan Katakan ini hijab yang usahari Berhijaplah, ketika dia menyayar, ketika dia mencibir Itu ujungnya dengan Allah SWT Yang penting anda telah sampaikan besar Bersabarlah dan berupayalah untuk tetap bersabar Terus menaksitinya selama dapat Dianggap bisa merubahnya Bagaimana penyelidikan menolak untuk menghadiri ulang tahun? Padahal kemahaman saya orang-orang tidak ada Ya, beritahukan kepada suami Ini perkara yang tidak benar Bukan daripada Islam Masalahnya Kadang-kadang kita cara beritahukannya yang benar Itu aja masalahnya Apalagi istri, tingkatnya di bawah suami Nah, istri saya beritahukan Suami dengan cara yang bijak, lemah lembut dan seterusnya Andai kata caranya salah Tidak akan sampai Kepada tujuan Yang ada suami akan marah Yang ada suami akan Ya, menjelaskan kepada anda baik-baik caranya. Ustaz seorang istri diwajibkan untuk berpamitan dengan suami apabila akan keluar rumah, harus ada izin dari suami. Apakah apabila suami akan pergi kemana-mana tidak perlu memberitahukan kepada istrinya karena tidak menjadi kewajiban bagi suami. Pada hukum asalnya, ya perkara-perkara seperti ini kembalikan kepada huruf kebiasaan bukan dia saklet. Andai dia kena perkara-perkara yang remeh-temeh, seorang sistem yang harus keluar belanja. Enggak perlu sibuk dia. Ya, kirim SMS Mas, saya mau belanja ke tangga. Enggak perlu. Ya. Andai kata dia pergi sebentar, ada orang misalnya perlu untuk dia bantu sedekah. Enggak perlu, Mas, izin saya mau keluar mau memberi sedekah di depan pintu ada orang. Enggak perlu. Kembalikan kepada urut kebiasaan Andai kata anda pergi jauh Andai kata anda pergi yang suami kira-kira tidak -kira tahu Bantu minta izin kepada dia Bagaimana dengan suami Suami pun demikian Andai kata kira-kira dia akan pergi jauh Janganlah dia membuat istrinya menjadi khawatir Tidaklah dia pergi Tidaklah dia Dia beritahu istrinya Jangan sampai dia kata Jangan ditanya ke mana aku pergi Eh, <Gayong> <Gayong> <Gayong> Pergi ke Bandung Bandung mana? Ya, Bandung. sana kecamatan Bandung di Bali Menitahukan <Gayong> Ya. Kenapa? Karena memang istri begitu ingin tahu keselamatan suaminya, Mastikan kan ke mana suaminya pergi, ya. Ketika tak ada suaminya dia tahu, dia tahu untuk kemaslahatan. Nah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini sampai sini semoga bermanfaat. Aqulu qaul hadza wa astaghfirullah li wa warahmatullahi wabarakatuh.